Oihartzungo udalaren tartea Oihartzungo udalak badestua Gire ba, asteazkena dugu eta asteazkenero egiten hori dugun bezalaxe Oihartzungo udalan tartean Eta gaurkoan zine bat etorri zaigu, miren, hirigo jen, ka iso unon? Ka iso unon? Zene mozun bai? Bai, mundun do, haber txumbiskat Itaimerrese eh, eh, ez da Onoayu, es uno mire. Vai, vai uno. Es uno, ne uno, o en vai, vai Bai. Bueno, Huema es una eh ta Hueman ekarreko eziku Mirenek. Bueno, le misi eh Huema es una blues, vale. Ochoa, izan bai. bueno, da Torren eh, Astienda, ¿es? La 18. Ekainan 18. Bai. Goizutan izan da? Aurten goizutan bai Naparru. Itxion duan dakagu eta ez doa itzakilik, dena juan berra dakagu mm -hmm. Bueno, zer da antolatu denar? O? Bueno, ba, urtero egiten da UMA eguna e, Normalin herrialde desberdinetan txandaka Eta hontan goizutan da Egitarau e gozua goizutarrak prepatu dute Gure batzarra izan ezik UMA egun hortan iten du bere Urteko batzar bat bestia urtarrilea aldea iten du eta orduan batzarroa izango dugu. Eta bai, ekitaldi mm, nagusia ditzen dugu, ekitaldi ponpoxo jamar bat. Eta gero orta za parte, ba, egunintzea ardozte aurrantzako puzgarriak, jokuk eta talierrak, eta gero ingo digute izotarrak bizitak gidatu bat tango itxiak eta ezagutzeko errikuk, eta bizkat ze histori dakaten, oze berezitasun dakaten. E, ongo diago izin zehar artisauak, dansaiak eta musikaiak herrian zehar eta geho, bazkaia, ordubiteretan, ez zintzun faltatu gue, jai jaibatin bazkaia eta bazkaia izango dugu Eta bazkaiai, bazkaltzaak juteko, txartela kartu berdia Ustu eta atzore mantzutela horren berri Baina, mangenu, bai Bino, bueno, berri ze e, akortaziko dugu Bazkaia bali jotxu euro eta aurrantzat amabi euro, amala urte arte Eta ehos ilitzezke, ekainan bat arte UEMako telefonoa batea daitxuta, akuntatu telefonua, betzi lau, sei bi zazpi, betzi bat, betzi bost. Eta bestela goiztutan bertan, amaia okindegi lan. Mm -hmm. E, hortaz e, gain? Bar, bar, ah, barkatu ezke, bai. bazkeiak ingelitxuga eta ratzaldekua. Puzgarriak ansaitu gautte aurrantzako, eta zazpitan do, dantzaldi ja. Eta geogabin ja, gaztetxin kontzertua. Bueno, eh eguna ekainan beratzian eta herri berriake sartzeiko asti. Ba, hai, egun horrekin normalin baldin bada ingurun, bueno, Euskal Herrian herri huk harreman eta lotenga, badoztelako bandikan herri da gente, ba, baldintzak betetzen dutenago ema sartzeko, mino estina sartzen, ba, bakotxa jakingo du zertikan, ta bueno, bisitak eta harremanak eta bilerak da egiten jago ta aurten sartuko dira bost herri. Zorionez? Zein dia, herri joimilean? Hoi dia, ondarru, mainari getaia, onati eta aigantzi. Bueno, denetik bada ordu. Bai. <gülüyor> <laughs> no, ara, ara barrak faltat joko, herri bakarra daka guta ez dugu lortzen gehiago sartzia. Bueno, den bueno, akien... bakin... <h Elliott> <gülüş> <pixkanak>. araban. Bai. Bain, guen lorako... Ez ez ez azte, ri, ez ez te herri asko baldintzabatzen <gülüyor> <gülüyor> justenak. Euska, yeah. Euskaliztun gutxi ez araban eta, eta eskatzen joko baldintzabatzugu eman sartzeko, eta bueno... Zegi, inmerko da, lanin. Bai, bai hortan, da. lana, inmerko dugu, aber, ara bakuke aitzen diguten, numaketikano, eta, haber, saltzen dira. Bueno, eta aki hore, e, berri pozgarri bat, ez da, miren? E, Diputaziokin, bai. e, indu, uemak, zehortez, akordiotxo bat? O, bai, itzar itzarmen bat, zinatu dugu, lehen goztialin izan duzen, eta agotzako portantzia undila daka, eta diputazio juntzakore, bai, e, jasan, osongi tratatu gatuzte, Eta, bueno, ba, itzarmena sinatu genuen lengua ostialin. Itzarmen horren bitiartez, diputaziluk, Gipuzkako diputaziluk, ematen joa UEMari berroi eta emeretzi mila euro, eta hiru arlota nahi du bideratzia adiru oi, bat ere. E, Euskera planak itean seitzeko, gudaletan, ere bai, bueno, e, boletin ofizialeako dakantratu bat UEMak, bai, itzulpenan ingurun ta garrantzia hundien dakana da, Canada, Arnazgunin gaia astertzia eta jorratzia, elkarrekin. Arnazgunik... Oida, galdetu beren zuena, Ar, Arnazguniak zer dira? Bueno, arnazgunik guandikan ez dakigu zehazki definitu gabe dakagu zer den, minon azken aldilean euskal gintzako diskursotan deixenteko indarra idartzen Arnazgunik da hitzen jogu e, erri jari o gunde batzuri Euskeraz bizitzeko baldintzak betetzen non baldintzak betetzen din eta bertan jendia euskeraz bizi den normaltasun osoz. Mm -hmm. Orduan, eh Uemako herriak arnazgunik dira, beste batzuk ebai, naiz ta Ueman ez zeon baldintza betetzen dituztenak eta idea da Arnazgunioetan euskera bizibaldima da modu naturalin eta transmititzen bada modu naturalin eta da baldintza batzu doztelakor. Eta ino, baldintza hoik zainduin berdia horrena identifikatu zeindin benetan baldintza hoik seitzeko e, bizial izaten hoitan identifikatu zeindin ezaugarria hoik eta babestu eta zaindu eta bultzatu eta e, ezaugarri hoien kontrako eraso zentzueik honenin erason eraso bat etorri baliteke batez ere erakunde publikoetako planetatik badela errepide bat o hitzebizitza bat o ez dakiz zer ba kontun harture bai hizkuntza genin izan dezaken eragina mm -hmm. Bueno beraz eh, ulertua Hulertu du, ze dut, mm -hmm. behintzatzeak gure entzuliak pulertutene. dutene? Na, na, bai. Nahi batzuta beste izbatzukin esplikatzia, saiatuko naz. <laughs> eta, e, ostiala hortan, lengo ostialin, ze hone bai prentxaurreku konselua, eta konseliukine diputaziluk e, itzarmen bat sinatu zuen, arrei konseliurien batean ezkio, ama bost mila euroko dirulaguntza ematen jo, de bai konseliun arnazgunin hildua jorratzeko. E, Konseliua zentzu zabalago bat inai lantzen arnazgunik, Uemak konseliuko lanildu hortan do, minuen, ez dute bakarrikan herriak artzen, Uemako herriak arnazgunik, eta guk herri bezala hartzen dugu arnazgunia, o deitzen jogu Uemako herri guztian artin lurgunia e, osatzen dugu, lehiz? Minuen, konseliun adibidez, ba, beste, behar dizen izen komplikatu batekin, eremu sozio-funzionalak, Nio, adibidez, ezeko euskare elkarte bat, o bestelako elkarte bat, o euskaltegi bat, o ikastetxe bat, o denadelakoa, euskeraz bizi dena, bere bizitza euskeraz iten duna, eta hango, hango kidik ba, bizitza, funtzionamentu guztia euskeraz itutena, hori arnazguna idia, zera, e, konseliuntzat, eta hildoi jorratzeko, ere bai, amagos mila euro ematizkio. Bueno, miren su, u marco goi karguetan zaude, eh? Esaberdu goi karguetan, do la gutxi, beniu, bueno, goi aite... du gutxi, do la urtebeteia, eh? Ya, yo urtebete pasé. Bueno, urria, ningo du mino, kurso ah, bat, kurso bat. Bueno, va ba, goi kargu hortan, ja urtebete, ingozu zuta, ez da izemuzko esperientzia den. Ain Pero usted a ver esgarrilla, hizo miren? Vay, ba, a ver asgarrilla, dudi du gabe. Hmm, karrikan, bueno, egiten da kokatzia tokioitan, eta ez takasun eguneroko harremana ango gaiakin, eta zea, guztuzen daritza behin, o, o hilabete terdin behin biltzen ga, eta bitartin beste bilera txon batuzukiten txugu gure hartin, eta zea, bino, kostaiten da dinamika bat hartzia, eta benetan kokatzia harazuko lanak zein diin, eta nundi jorratu litzezken, eta geho beste pega badaba, ba, da, ba bakotxapunta batekoa gala, yeah. ezta oi hartzunen bezala zinegotzi guztileak bertako gala, eta, bueno, nahiko lan denan ajendak bateratzeko, minio, gaintikan bat baldin dago gaude de bate txarrikua, bestia zumaikua, bestia bergarakua, bestia aulestikua, eta, bueno, bakosta ba egiten da, gure arteko komunikazioa, minio, aberrazgarri ja, bain uski. Bai bai. No reun emailak seguro, ibilleko ez ez dela. Bai, baina emailak <gurata bera. laughs> emailak egin asko ibitzen gaminu emailak beremu gutu, zea txikilak bai, mino ja potolotan es, es, es. O, gauza sakonagotan, zaila da email ez komunikazioa lantzia. <laughs> bai bai. Bueno, ez daite ezozekio. Nik, nik oxe zanen ditun? Ba animatzeko jende guztia kainan betzean, horira. Bai, giro giro arra da eta erki pasako dugu. Hoxe, ba, miren Iri goi emila emila esker eta horrengo arte. Zuerdi eta hoxe, ongi zan.